Це москаль сам надряпав, щоб нас одурити. Го, не на таких наскочив, киями його, ревіла громада. Посолочи видячки сторопів, він розгублено дивився то на писаря, то на розбурхану громаду з розлютованими обличчями і роззявленими горлаючими ротами, то на старшину. Старшина бачила небезпечність становища. Впала іскра недовіри, Треба погасити пожежу, а то отот почнеться колотнеча. «Кровопролитці!» «Послухайте мене, панове козаки, вельможна громада!» — гукнув, піднявши вгору шестопер один із старших курідних отаманів з добрим худим обличчям і добрими лагідними чорними очима. «Петро Конешевич, — говорить, — послухаємо, хлопці!» «Сагайдачного слухайте!» «Сагайдачний, — говорить!» «Нехай Петро Конешевич сагайдачний слово скаже! Він добіса мудрий!» «Слухайте, сто копанок чортів, вражі діти!» Буря голосів одразу затихла. Всі чекали, що скаже Сагайдачний, якого дуже поважали козаки. «Панове козаки, вельможна громада!» — тихо почав Сагайдачний. «Нехай сам його милость посол скаже, кому вони як пишуть і який в них звичай, кому яка печатка під грамотою, кому підпис. Ось і ви здорові будьте, коли часом кого вітаєте, то не всіх однаково». Коли батька старенького або старуненьку, то так, коли свого брата козака, то інакше, а коли дівчину, то ще інакше. Добре, добре, загула громада, отаман правду каже. Де вже неправда, хіба ж ми дівчину так вітаємо, як козака? Еге, дівчину зараз теє, то женихатися у пазуху теє. Посол трохи заспокоївся. Він знаками подякував гайдачному і вклонився громаді, яка починала йому здаватися страшною. Його милость отаман сагайдачний, істинно, каже, почав він тремтячим голосом, у нас, панове козаки, грамоти його присвітлої царської величності бувають різні. Коли великий государ пише королю польському, чи то цесарю римському, чи то султанові турецькому, то печатка під грамотою буває велика, глуха. Під кустодією з фігури і підпис дячий живе на заломі, а крайка тої грамоти її фігури живуть писані золотом, і богослов'я, і великого государя іменування до звертання, та іншого писано, живе золотом також, а діло – чорнилом. Це коли великий государ пише рівному собі государю. Коли не государеві пише, а, приміром, воєводам, або козакам донським, або запорозькому славному війську, то печатка живе не глуха, а отворчата, от ідячого підпису на ній не живе, а токмо к мотитло царське все прописується, а титло царське багато значить. Козаки мовчали. Здавалося, що слова посла і його уклін втихомирили западні голови вольниці. Сагайдачний подав знак писареві, щоб той читав грамоту. Мазепа відкашлявся в кулак і почав високим голосом. «Божою милістю від великого государя, царя і великого князя Михайла Федоровича усієї Росії самодержця і багатьох держав, і земель і західних, і північних, отчеча, і дідеча, і наслідника, і государя, і посідача, завжди пане писарю не так прочитав», – зупинив чіпця посол. «Як це не так?» – здивувався, той і глянув грамоту. «Так, государя і посідача». «Не посідача, а посідаача!» Ача, повторив посол. «Два аза!» «Навіщо два аза?» «І одного досить!» — дивувався писар. «Та ти прочитай! Там два аза живе!» «Посідаача!» Писар знову глянув грамоту і знизав плечима. «Так, два!» «Та навіщо воно два?» «Так здавна повелося, що в царському титлі...» Посіда Ача з двома Азами писати. У Усьому Азі велика сила криється, коли в царському титлі, в іменуванні великого государя, пропискою один Аз лучиться, а за ту прописку велено карати без усякої милості і дяка, і писаря, дяка бити батогами нещадно, а писарів і ніз а коли лучиться ця прописка в титлі великого государя від іншого государя або короля, і та грамота не в грамоту, і за ту прописку великий государ війною великий тіти на пропищика. Писар недовірливо поглянув на старшину. — Читай, пане писарю, два аза, — з притиском сказав Сагайдачний. — Хіба ти не знаєш, що на нас... На неньку нашу Україну піднялися і ляхи, і кцьонзи, і сам папа, і шарпають Україну, мордують наших попів, і беруть наші церкви за те тільки, що ми православні не приймаємо їхнього другого Аза у увірою не кажемо від отця і сина і сходяща.